Susan Shacklefordová zmizela. Udělali jsme do stěny ještě pár děr, než jsme si tuto skutečnost uvědomili a přestali střílet. V jednom okamžiku tam byla, v dalším už ne. Roztřílená noční košilka spadla na zem do kaluže černého slizu. Hustá šedá mlha vyletěla otevřeným oknem. Proměnila se v mlhu? zeptal se Trip. No, nevěděla jsem, že to fakt dokážou, řekla Holly. Mysleli jsme si, že je to nemožný, odpověděla Julie. Hej, to byla moje oblíbená noční košilé. Cože, vykřikl jsem. Byl jsem jediný chudák, který neměl v uších elektronické špunty. Nabejte si, určitě půjde po mým tátovi. Tomu jsem rozuměl. Neměl jsem čas oblékat si plnou zbroj a tak jsem na sebe hodil akorát taktickou vestu, přes kterou jsem si zapnul opasek s pistolí. Vybavil jsem se tady alespoň dostatkem munice a obrovským nožem. Gretchen vytáhla z podburky kožený váček, namočila do něj prst v rukavici a napatlala mi do uší fialový slis. Byl studený a nechutný. Když jsem ale viděl, jak si poradila s mými odřeninami, neprotestoval jsem. Zavolal jsem Erlovi, pomoci na cestě, řekl Tryb a kopnul do zničeného samopalu. Budem potřebovat větší ráži. Můj pokoj je po cestě, jdeme. Julie vyběhla do chodby jako první s připravenou zbraní. Kde je Grant? křikla přes rameno. Neviděla jsem ho, odpověděla Holly. Byl na řadě s nejspíš už ho zabila děvka jedna. Do prdele. Jdeme, zuřila Julie. Myslel jsem si, že jsem ji už viděl zuřit, ale mýlil jsem se. Tripe, ve mně jaký vybavení z mýho pokoje, hoď sebou. Co mám zít? Improvizuj a dělej. Sprintovala chodbou dál, já běžel hned za ní. Byl jsem bosý. Cítil jsem chlad z dřevěné podlahy. Když jsme doběhli k pokoji Julie, na otce odstrčil jsem ji stranou. Na zdvořilost nebyl čas. Dal jsem si krok rozběhu a rozrazil těžké dveře do kořán. Už na nás čekala jakási věc. Stála nad postelí, ve které nehybně ležel Ray Shekelford. na matka se změnila v cosi hrozného, co vypadlo ze zlé noční můry. Falešná lidská maska byla pryč a my tak hleděli do skutečné tváře paní upíru. Její tělo bylo zdeformované a dlouhé. Šedá kůže těsně obepínala svalovou soustavu. Obrátila k nám krk. Oči červeně svítily, v otevřené tlamně zely tesáky dlouhé jako prst a ostřejší než nože. Upírčiny krásné rysy se protáhly dozadu, uši se prodloužily a směřovaly vzhůru. Už mi bylo jasné, kde se v legendách o upírech vzali netopíři. Držela reje za zápěstí, zacloumala jím a řetízek pout prasknul. Jakmile jsme vstoupili, upírka na nás uhodila. Vy se prostě nepoučíte, co? Její hlas se změnil, byl hluboký a zvířecký. Namířil jsem brokovnici a stiskl spoušť. poušť. Jednotná střela zasáhla upírku do hrudi a vyšla druhou stranou ven. Když se skočila z postele s rejem v náručí, vystřelil jsem znovu. Upírka popadla těžkou železnou postel a proměnila ji v několik desítek kilogramů vážící raketu. Zásah mě odmrštil zpět do chodby. Spadl jsem na Julii. Otevřel jsem oči. Julie ležela kousek vedle mě, bolestivě přimáčknutá k podlaze. Musíme zastřelit mýho tátu, vykřikla a snažila se vstát. Nesmí ho dostat! Rozumím, řekla Holly a překročila nás. Postel ležela na boku a blokovala dveře. Holly strčela vepr do škvíry a během několika vteřin naslepo vystřílela všech dvacet ran. Postavil jsem se na nohy a odsunul postel stranou. Anihilátor jsem držel v ruce a byl připravený střílet, jakmile uvidím cíl. V místnosti nebylo nic než díra v podlaze. Z zbyla jen hromada pelin. Stvůra musela proskočit vzniklým otvorem a vzít reje sebou. Čertu, řekl jsem. Kdyby rej padl do rukou prokletého, byl by se světem konec. V tmavé díře jsem žádný pohyb neviděl. Nesmí ho dostat, udělejte, co je třeba, rozkázala Julie. Postavila se na okraj díry si a bez váhání lezla dolů. Z taktického hlediska je snaha o pronásledování supersilného nemrtvého nesmysl, ale jinou možnost jsme zkrátka neměli. Než se Julie pustila, krátce na mě pohlédla. Neuměl jsem poznat, jestli se jí v obličeji zřečí strech nebo smutek. Zmizela. Čisto! zakřičela. Šel jsem za ní. Trup se mi do roztřepeného otvoru vlezl jen stěží. Snažil jsem se dostat co možná nejníže. Vysel jsem na konečcích prstů, pokrčil kolena a poslední metr a půl se skočil. Dopadl jsem se žuchnutím. Julie rozsvítila světla. Byli jsme v pokoji pro hosty, který Grétchen využívala jako nemocnici. Byli jsme tam sami. Rozdělte se, najděte je, zakřičela dírou nahoru. Vy po schodech. Ale když se rozdělíme, budem snad kořist. Na tom nesejde, stačí, pokud přežijem dost dlouho, abychom zabili mýho tátu. Znělo to zoufale. Půjdu do kuchyně, ty to vezmi přes obejvák. Rychle. Dobře. Chtěl jsem jí říct, ať je opatrná. Chtěl jsem jí říct, ať se nenechá zabít. Chtěl jsem jí říct, ať je rozumná a nechám mě jít taky. Ale prostě nebyl čas. Vyběhl jsem z pokoje a cestou rozsvěcel. Dům byl obrovský a tak mi bylo jasné, že neskutečně rychlá stvůra může být naprosto kdekoliv. Napadlo mě, že už možná dávno utekla. Ne, věděl jsem, že tady chce dnes v noci svou práci dokončit. Řekla, že sebou vezme Julii a daruje jí pokřivenou nesmrtelnost. Tak nějak jsem tušil, že Susan bude pořád zde, v domě svých předků. Cítil jsem to. Měla u sebe jedinou osobu, která mohla prokletému pomoct. Musel jsem Reje zabít dříve, než promluví. Bosou nohou jsem rozkopl dveře do rodinného pokoje. Vběhl jsem rychle dovnitř, brokovnici připravenou k palbě. Rozsvítil jsem. Neměl jsem totiž ponětí, kde bych ve velkém pokoji hledal vypínač. Z portrétů na mě hleděly tváře desítek šeklfordů. Rychle jsem posvítil do každého rohu, za každý kus nábytku a harampádí. Vzpomněl jsem si, co jsem se naučil na Antoine Anry a posvítil i na strop. Nic. Doběhl jsem k dalším dveřím. Taneční sál. Nevěděl jsem, co si počnu, jestli na nepřítele skutečně narazím. Upírka byla tak rychlá, že jsem nemohl věřit vlastním očím. Doufal jsem, že budu mít dost času vystřelit Rayovi mozek z hlavy, než mě Susan stihne dostat. Přál jsem si, aby mě provázela Gretchen a její víra. Bylo mi jasné, že se ze mě v následujících vteřinách pán Bíčkář nestane, ale hodilo by se mi to. Otevřel jsem dveře. Rychle jsem vešel do starého tanečního sálu. Slyšel jsem hluk, jako by někdo srkal. Posvítil jsem baterkou na stěny. Zrcadla odrážela kužel světla do celé místnosti. Na okamžik se rozsvítil i lustr. Vlastní odraz jsem viděl nejméně na dvaceti různých místech. Povšiml jsem si ale ještě dalšího odrazu. Uprostřed místnosti byl Ray Shackleford. Nohy měl bezvládně roztažené, hlavu zakloněnou dozadu, ústa do kořán. Trupem mu projížděli záškuby. Vysel ve vzduchu v nemožném úhlu, jako by byl přidělaný na drátkách. Otočil jsem se čelem doprostřed tanečního parketu. Na žádných drátech nebyl. Držela ho v náručí vlastní žena. Opět byla v lidské podobě a stála zády ke mně. Byla z rejova krku. Susan odtáhla krví potřísněný obličej a něžně políbila manžela na čelo. Zanechala mu tam karmínový otisk rtů a pak jej bezvládného položila na zem. Podívala se na mě a usmála se. Její oči odrážely světlo stejně jako oči kočky. Olízla krev z rtů. Máme spolu nevyřízený účty. Předlok tím si rozmazala krev po obličeji a nahých mědrech. Rozverně kráčela ke mně. Byl jsem zhrozený. Přiložil jsem anihilátor k rameni, zamířil na rajo volebku a stiskl spoušť. Byla to sice vražda, ale v sásce byl osud světa. Nic se nestalo. Pod článkem prstu jsem cítil kov spouště, ale prst nereagoval. Soustředil jsem se, ale ke stisku spouště jsem se přinutit nedokázal. Ruka zkrátka neposlouchala vlastní mozek. Cítil jsem její přítomnost, cítil jsem, jak se do mě zavrtává, jak její železná vůle bojuje s mou hlavou. Přistoupila přímo ke mně a položila si hlaveň mezi prsa nad srdce. Nemohl jsem střílet. Tělo se měl ochromené. Nemohl jsem se hnout. Seš silnej, řekla mi, ale tvoje lidská vůle nemá proti mně nárok. Zajala mi nechtem pod oko, rozřízla kůži a nechala krev stékat po mé tváři. Do mého vědomí se opřela černá mysl a násilně a neúnavně se do něj snažila probojovat. Pověz, jak jsi mi oblížil, jak si mě spálil. Pány upíru nic nebolí, ale ty jsi mi dokázal bolest způsobit. Pokusil jsem se překonat křečovité sevření čelistí a promluvit. V mé hlavě se odehrávala nejúrputnější bitva, jakou jsem kdy zažil. Byla to bitva o kontrolu nad mým tělem. Drtěla mě černá hmota. Bohužel jsem s tímto způsobem boje neměl žádné zkušenosti. Prozrať mi své tajemství, lovče. Prozrať mi ho a obdaruju tě. Vidím, po čem tvoje mysl touží nejvíc. Svůdně se usmála. Prozrať mi svá tajemství. Přidej se ke mně a dostaneš mou dceru. Bude navždy jenom Tvoje! Temnota mi začala zakrývat zrak. Cítil jsem, jak se do mé mysli zaryvají chapadla její moci a já s tím nemohl nic dělat. Nevěděl jsem, jak porazit něco bez fyzické schránky. Z mi začala treskat bolest, šířila se paralyzovanou míchou a poslala všechny nervy do agonie. Bojoval jsem dál. Nevěděl jsem, jak to dělám, ale bojoval jsem. Musím říct, lovče, že máš nejsilnější vůli ze všech smrtelníků, který jsem kdy potkal. Budeš dobrým služebníkem lorda Mačátá. S hrůzou jsem viděl, jak se vysouvají její ostré tesáky. Věděl jsem, co bude následovat. Buď mě mohla vysát, na čež bych se vrátil jako nemyslící nemrtvý nebo mě mohla přinutit pozřít část své krve a proměnit mě tak varozivou stvůru připoutanou k její vůli. Byl jsem zoufalý, ale bojoval jsem. Chlapče, pomůžu ti. Oslyšel jsem konejšivý hlas starého muže. Najednou mi světla jiskra naděje. Našel jsem spojence ve vnitřním boji. Temnota se přestala šířit a pak se stáhla. S úlevou jsem vydechl a získal kontrolu nad svalstvem naspátek. Susan se zastavila pár centimetrů od mého hrdla. Jak? Anihilátor přerušil její otázku dodávkou unce stříbra rovnou do srdce. Překvapeně zakolísala. Cítil jsem, jak starý muž opouští mé tělo, aby pokračoval v útoku proti její mysli. Chceš znát moje tajemství? Prásk, prásk, udělal jsem jí dvě díry do obličeje. Fakt to chceš vědět? Prásk, prásk, prostřelil jsem jí hrdlo a bradu. Žádný tajemství nedí, prásk. Jednotná střela jí prorazila mozek a odhodila jí dozadu. Akorát nesnáším stvůry. Cvak, vytáhl jsem stříbrný bajonet. Takže táhni do pekla. Zarazil jsem jí širokou čepel do hrudi, pustil brakovnici a vytáhl nůž. Ach, cípni! Vžum! Čepel Ganga Ramu se jich zakousla do hrdla a zasekla se o tvrdou páteř. Vystříkli z ní černé tekutiny a čerstvá rejova krev. Zatracená děvko! Vší silou jsem vypáčil nůž ven. Popadla brakovnici a vytáhla čepel z hrudi. A Anihilátor se měl stále připnutý popruhem. Když ho odhodila, mrštila tím se mnou otvrdý taneční parket. Sklouzl jsem se a zastavil se vedle reje Shackleforda. Kdyby naše situace nebyla tak smrtelně vážná, připadal by mi otisk rtů na jeho čele docela legrační. Susan zavrtěla hlavou a rány se jí okamžitě zacelili. Ani se jí nezpomalil. Proměnila se mi přímo před očima. Prodlužovala se, sílila, stávala se z ní šedá vraždící mašina, kterou jsem viděl nahoře. Hnědé oči, tolik podobné jiným se zalévaly krví a proměňovaly se v červené kaluže nenávisti. Cítil jsem přítomnost starého muže, ale po vyčerpání prvotního momentu překvapení už nemohl proti téhle stvůře nic dělat. Vyhrabal jsem se na kolena, vytáhl STI a přiložil hlaveň 45 krajovo spánku. Zesláble se na mě podíval a přikývl. Upírka se zastavila, vražedná zuřivost z ní přímo sálala. Stůj, nebo ho sejmu. Ani ty nejseš takhle rychlá. Tlačil jsem na tří librovou spoušť celou dvou a půl liber. Cítil jsem, jak se do mě snaží vůlí dostat, ale tentokrát jsem byl připravený. Věděl jsem, co chystá. Nemohu vysvětlit, jak jsem to dokázal, ale útok jsem bez problémů odvrátil. Tentokrát patřila moje vůle jen a jen mně. Mami, zavolala Julie od vchodu. V rukou jí hučel zapálený plamenomet. Už tady nejsi zvána. Vypadni z mého domu. Stiskla spoušť. Pokropila upírku záplavou natlakovaného na palmu. Proutroselovité hořlaviny vytvořil stěnu spalujícího žáru, který podpálil podlahu a rozbil několik starožitných zrcadel. Popadl se Mreje za límec a odtáhl ho dál od pekelného představení. Na balkóně nahoře se objevil trip: Uteč, ZD! zakřičel a poslal do inferna projektil z granátometu. Než vystřelil z tvůře pod nohy trhavý granát, počkal alespoň okamžik, který jsem potřeboval, abych unikl z dosahu výbuchu. Následovala ohromná rána. Ze stropu spadl nesmírně drahý lustr a roztříštil se na milion střepů. Sjuzanin hořící tělo bylo přilepené ke stěně a rozbilo skleněné dveře na verandu. Júlie plamenometnou smrť nepřerušovala. Pod takovým náporem se nedokázala dost rychle regenerovat ani nejmocnější královna nemrtvých. Zvedl jsem anihilátor a vystřelil po upírce granát. Trefil jsem se dost na to, aby výbuch odtrhl hořící maso od kostí. Uslyšel jsem tripův křik. Zpětnej plamen! Zpětnej plamen! Pohlédl jsem nahoru a viděl holy s RPG na rameni. Velmi blízko za zády měla zeď. A kdyby vystřelila, nejspíše by to skončilo její okamžitou smrtí. Na no jo, řekla, zatraceně. Odhodila raketomet stranou a zvedla pušku. A to se tak těšila, až s tím raketometem něco rozmetá. Julie šla za matkou a neustále ji zahlcovala přívaly hořícího na palmu. Taneční sál byl celý v plamenech. Požár se šířil pozdech až plhal ke stropu. Bylo jasné, že dům musí nevyhnutelně schořet na prach. Julie skončila až ve chvíli, kdy v plamenometu nezbývalo žádné palivo. Její matka ležela na hořící verandě. Zbyla z ní akorát ohořelá pokroucená kostra. Vše ostatní bylo na prach. Stvůra sebou zmítala a snažila se pohnout. Byly vidět její černé pokroucené kosti upírka pomalu vstala a už se začínala obalovat novou svalovinou a tkáněmi. Proč prostě nechcípneš? zařvala Julie. Brečela. V srdci jsem byl sní. ní. Její domov hořel a nemrtvá matka toužila po její krvi. Byl to prostě nahovno večer, ať se na to člověk díval z jakékoliv perspektivy. Pak se stalo něco podivného. V jednu chvíli místnost hořela, plameny olizovaly všechny stěny a spalovaly nás intenzivním žárem. Za okamžik všechno prostě ustalo. Požár zhasnul a zbyly pouze řeřavé uhlíky. Teplota ihned hned poklesla nejméně o 40 stupňů, jako bychom byli v obřím razáku. Od úzce mi začalo kouřit. Zbývající zrcadla popraskala. Co se to... Čertu děje, zeptala se tiše holitřesoucím se hlasem. Nevěděl jsem. Využil jsem ale příležitost k nabití dalšího granátu do anihilátoru. Prsty se měl neohrabané, jak nervová zakončení zmrazil náhlý chlad. Třásl jsem se a začal drkotat zuby. Po zádech mi přejala hrůza. Kdo je to? zeptal se Trip. V tónu jeho hlasu byl slyšet strach. Pohlédl jsem hůru a všiml si druhé postavy na verandě. Byl to vyzáblý muž s masně ulíznutými vlasy a úzkou protáhlou tváří. Na sobě měl dlouhý kabát. Držení těla měl nepřirozeně rovné a pohyboval se zcela přesně a ostře. Vysoký muž se zastavil vedle upálené upírky. Byl to hlavní upír z mého snu, pravá ruka lorda Mačada. Ohořelá Susan se před ním poklonila. Dlaní v rukavici se dotkl její hlavy. Sklamala jsi mě, Susan, jsem velmi nespokojený, hovořil hlubokým hlasem s přesnou německou či výslovností. V tanečním sále jsem stále cítil přítomnost starého muže. Duch se vrhl na nového vetřelce s novou vervou. Omlouvám se, je kre, zachrchlala. Mluvila se jí velmi špatně, protože hlasivky měla ještě před chviličkou spálené na uhel. Nezabila jsem je, ale vím, kde je místo moci. Przradil mi je, můj muž. Výborně. Pohladil Susan po hlavy a oprášil tak popel z její lebky. Pak obrátil pozornost k nám. Máte štěstí, že nemám pozvání. Varuji vás. Nepleďte se do našich záležitostí. V opačném případě, Vás čeká smrt. Pán upírů pohlédl vzhůru, jako by něco slyšel. Rozezvučil se poplach. V dálce se ozvaly rotory vrtulníků. Pomoc byla na cestě. Pohlédl na mě. Jestli pak tohle není Birejka a jeho přihlouplý kamarád. Cítil jsem, jak starý muž upíra nenávidí. Jeho nenávist se téměř dala nahmatat. Vybral jsi z nepřiměřeně silného soupeře. Judy, jsem ale překvapený tvou vynalé zavostí. Nikdo další se do tohoto světa vrátit nedokázal. Pořád mě překvapuješ ale nakonec nebudou tvé snahy k ničemu. To se uvidí, náckovské hajzle. Upír s protáhlým obličejem se usmál a ukázal na odiv své špičaté zuby. Pavíš mě, starče, stejně jako ostatní židé. Pojď z juzn. máme spoustu práce. Odkráčel pryč. Teplota se začala pomalu vracet k normálu. Susan Shacklefordová byla zase celá. Pročísla si vlasy a odstranila zbytek popela. Sličná upírka byla vsteky bez sebe. Budeš zase moje, zlato. Jen počkej. Neříkej mi zlato. Nejsi moje máma. Nalhávej si, co chceš, zlato. Stejně tě miluju, pomalu couvala do tmy, až byly vidět jen její oči. Mrkla a zmizela v noční krajině. Klekl jsem si vedle reje Shekelforda. Byl hrozně pokousaný a v krku mu zela otevřená rána. Tlačil jsem na ní rukama a snažil se zastavit prout krve. Vůbec se mi to ale nedařilo. Omlouvám se zachrčel. Uklidni se, budeš v pořádku. Lhal jsem. Jeho puls byl velmi slabý. Gretchen, zakřičel jsem. sen. ukradla mi to z hlavy. Nemohl jsem je zastavit. Stajnal bolestí. Tati! Julie padla na kolena a položila rozhavený plamenomet na podlahu. Ach, zlatíčka. Je mi to tak líto, zakašlal a přes mu bublala krev. Nechtěl jsem nikomu ublížit. Tolik jsem ji miloval, nemohl jsem ji nechat jít. To je dobrý tati, vydechla a chytila ho za ruce. Po očazené tváři jí stékaly potoky sos. Nevěděl jsem o pírka, tak kouzlo slálo. slábnul. Odpust mi, odpouštím ti, plakala. Odpouštím ti, hlavně neumírej. Objevila se Gretchen, odstrčila mě stranou a přitiskla ku látky na rajovo poničené hrdlo. Setřela dostatek krve, aby se mohla na ránu pořádně podívat a pak se pustila do práce s primitivními nástroji. Ustoupil jsem, aby léčitelce nepřekážel v činnosti. Trip a Holly stáli opodál s připravenými zbraněmi a sledovali verandu. Vrtulníky byly slyšet hlasitěji. Máme společnost, řekla Holly. Federálové, poslouchej, ví Je jasnej spodek. Mississippi, zeptal jsem se. Majelo nás před tímto místem krátce varoval, když jsme jeli navštívit Alfy. Ano, hluboko v lesích, skrytých. Promluvte s rendikem. Zavřel oči. Gretchen pohlédla na Julii a pomalu zavrtěla hlavou. Julie, miluji tě. Jeho hlas byl sotva slyšitelný. Je mi to tak líto. Taky tě miluju, táto, zašeptala. Ještě před pár minutami ho byla připravená zabít, ale nyní v okamžiku jeho smrti musela dát průchod skutečným citům. Svíralo se mi srdce. Vrtulníky jsme už měli přímo nad hlavou. Pátrací reflektory osvětlili celý dům a federální agenti začali slaněvat na zem. Z megafonu jsme uslyšeli rázné pokyny: Odhoďte zbraně, nehýbejte se! Nízko nad zemí se vznášel Apač, od jehož rotoru přicházeli pory větru. Svým 30 mm rotačním kanónem mířil přímo na nás. Museli jsme poslechnout. Sundal jsem anihilátor z popruhu a položil jej na zem. Odepnul jsem pás z pistolí a odhodil ho. Trip a Holly udělali, co se jim řeklo. Julie pořád držela otce za ruku. Julie, odhod zbráň! Nevěděl jsem, jestli by federálové byli schopni kvůli tomuhle rozstřílet dům na ale nechtěl jsem je provokovat. Hej, Julie, poslechni mě. Strhnutím přišla k sobě a naštvaně položila pistoly na zem. Rychle se k nám blížili černě odění vojáci s namířenými zbraněmi a rozsvícenými baterkami. Co budem dělat? zeptal se Trip. Julie neodpověděla, pouze smutně koukala na umírajícího otce. Nevěděl jsem, co se jí honí hlavou. A dělejte, co říkají. Měl jsem pocit, že to nebude nic příjemného. Federálové obsadili dům rychle a tvrdě. Oslepovací granáty povyrážely všechna okna. Vojáci rozbíjeli dveře ručními baranidly nebo je vystřelili z pantů pomocí brokovnic. Agenti úřadu pro kontrolu Monster se na nás sesypali a za neustálého řevu nás přitlačili k zemi. Tentokrát se mi dařilo daleko lépe než při předchozím střetu. Bota, která mi šlapala zezadu na krk, rozhodně nebyla tak těžká a tvrdá jako posledně. Je to zraněný muž, zakřičel jeden z vojáků. Je to Shackleford. Pošlete doktora. Gretchen zavila bolestí, když je jeden z federálů skopl na zem. Hej, je to doktorka, zakřičel trip. Začal se zmítat, když se ho jeden z federálů pokoušel spoutat. První ráno dostal za ucho a upadl zpět na kolena. Pak jej zasypal příval pažeb a kopanců, kterými si federálové vynutili poslušnost. Sráči! U klečel klečal voják, který musel být jejich medikem. Ze své polohy na zemi sem navázal oční kontakt s Julií. Vzlikala, sledovala nehybné otcevo tělo. Roky zadržovaných emocí tryskali v násilí nabitém okamžiku ven. Budova zajištěna, konstatoval jeden z vojáků. Rozšiřujeme perimetr. Úroveň hluku klesala, vrtulníky prudce odlétali a snažili se pátrat po upírech. Bylo mi jasné, že nic nenajdou. V domě je další lovec, je nejspíš mrtvej nebo zraněný. zařvala Julie na federáli informaci o pohřešovaném Grantovi. Poručíku, odveste Farda do nemocnice a tohohle postavte na nohy, rozkázal známý hlas. Silné paže mě vytáhli nahoru, abych se mohl dívat do upjaté tváře zvláštního agenta Mayerse. Jeho osobní pejsek, agent Franks, stál hned za ním. Mayers na sobě zase měl levný oblek. Ostatní agenti byli oblečeni do těžkých zbrojí. Pytek! Co se ta tady děje? Hupíři, přišli si pro Reje, odpověděl jsem popravdě. Rejovo tělo bylo odnášeno na nosítkách do čekajícího Blackhawku. Nevypadal dobře. Věděl jsem, že jestli už není mrtvý, tak brzy bude. Z vlastní zkušenosti mi bylo jasné, že pokud nepodlehne zraněním, postarají se o něj federálové během svých standardních výslechových postupů. Kde je místo moci? Dozvěděl se, kde je, křičel na mě Majers. Nevěděl jsem, jestli se o tom mám zmiňovat. Zacházeli se mnou jako s dobytkem už tolikrát, že jsem netušil, jestli se jim dá věřit. Na druhou stranu prokletého musel někdo zastavit a federálové k tomu měli rozhodně lepší prostředky než my. Mluv, přikázal, je to vážná věc. No Výmajersi, k čertu, je to v... Auvene, oh, nic neříkej, Zazvala Julie. Jeden z vojáků jí kopnul do žeber, až vykřikla bolestí. Nechte toho, zařval jsem. Franks se natlačil před Majerse a praštil mě do tváře. Byla to brutální rána. Hlava mi odletěla dozadu a nespadl jsem jen díky tomu, že mě za paže drželi další federálové. Řekni mi, kde co je, pité! Řval Majers. Máme červený stav. Nikdo z vás teď nemá žádný občanský práva, takže když to bude nutný, vymlátíme to z tebe. Čas běží. Franks mi vrazil ráno do břicha. Mé svaly se stáhly v agónii a měl jsem problém se nadechnout. Ten chlap to měl v ruce. Aby dokázal rozdávat takové rány, musel strávit spoustu času u kusu hovězího jako roky. Nevěděl jsem, proč Julie nechce, abych federálům o jasném spodku říkal, ale věřil jsem jí. Věděl jsem, že mě to bude bolet. Polit mi prdel, Majersy. Neřeknu ti ani hofno, zasípal jsem. Prásk. Tahle rána mi prohnala břicho snad až k páteři. Z takové by se složil i bojový pes. A já ani nebyl bojový pes. Majer si, kdy jsi se byl v L.M.? Tohle nesmíš, naléhala Julie. A ne, Julie, odvětil. Nechápeš snad, co je tady v sásce? Osu cvěta, pověděla. Ano, víme to. Tak nám řekněte, kam jít a my už si na něj počkáme. To znělo velmi rozumně. Nemohl jsem dýchat. Útočiště, odpověděla. Majers se zamračil. Ve Franksových tmavých rysech se zračil z matek. Tuto emoci asi rád neměl a tak mi pro jistotu ještě naložil. Zasupil jsem v agonii. Franks se stáhnul a prokšupal si klouby. Aspoň, že ho ze bolely ruce. Co je útočiště? Zavíraj s některýma stvůrama dohody, odpověděl Majers. Občas najdou něco, co podle nich není tak úplně zlý, přestože je to na seznamu Fonasilu. Nechaj to jít a dokonce to před náma ukrajvají. Dá se říct, že tomu poskytnou útočiště. To je třeba případ tyhle věci. Nevrla pokynul ke Grétchen. Její druh je v nás věř. Jestli ublížíš, přísahám, že tě zabiju, řekl se Majersovi. Franks povytáhl obočí a byl připravený naporcovat mé tělo na orgány. Majer spoložil svou malou ruku na obrovskou paži kolegy. Franks vypadal zklamaně. Co nebude třeba, pité? Nejsem žádný monstrum. Nepředstavuju hrozbu. Jsem pouze člověk, co se snaží sloužit vlastní zemi. A v tuhle chvíli mi v tom bráníte. Měl na mysli Julii. Poslouchejte, dám vám slovo. Ať už na místě moci schováváte cokoliv, necháme to na pokoji. Jde nám akorát o lorda mačáda. Julie nad tím chvíli přemýšlela. Zmítala se pod silou federálů, kteří ji tlačili k zemi, nemluvě o bolesti z nových informací o osudu vlastní matky a pravděpodobné otcově smrti. Když konečně promluvila, byl její hlas naprosto klidný. Řeknu vám všecko, co vím, ale musíte nechat LM na pokoji. Vypadnete ze základny, dovolíte nám dělat, co umíme. Místo moci dostanete, můžete se na prokletýho připravit. Dejte mi slovo, že necháte útočiště na pokoji a dohodneme se. Už mi bylo jasné, proč se o dohadování kontraktů společnosti stará právě ona. ne. Řekl Majer schladně. Je jasný, že vaše parta ztracených existencí skončila. Pomáhání prchlíkovi. Ne, LM končí. Love Monster bude zase vládní záležitostí, jak by to mělo být. Ty bastarde, odplyvlo si. Mýho tátu jsme neprozradili, protože jsme si mysleli, že mezi sebou máte zrádce, co podává informace pro kletýmu. To je absurdní, odpověděl. A měl v podstatě pravdu. Nepřátelé nepotřebovali informace o rejovi získat od nás ani od federálů, když v týmu měli rejovu vlastní ženu. Vědět to až v tuhle chvíli nám ale bylo úplně k ničemu. Hele, vůbec se mi to nelíbí. Nemám rád násilí, ale na vaše hry fakt čas nemáme. Se zjevným odporem kývnul na podřízeného. Agente Franksi, udělejte, co je třeba. Musíme vědět, kde je místo moci. Ano, pane. Tmavý muž se na mě bez emocí podíval. Čekala mě dlouhá noc. Pak v Majersově vysílačce zapraskalo. Týme Delta, tady bravo. Velkou rychlostí se blíží automobil. Máme zahájit palbu, přepínám. Negativní. Pro nás sledujte ho od brány, odpověděl. Očekáváte společnost, zeptal se Julie. Ne, jenom upírku, co mi zničila domov a zabila tátu, konstatovala chladně. Zase vysílačka. Pane, zdá se, že se jedná o lovce ze základny LM. A koha, zeptal se Myers. Erla Herbingera a pár dalších vystoupil z vozidla a blíží se k bráně, jedem tam. Zatkněte je, odpověděl Myers. Dávejte pozor, Herbinger je extrémně nebezpečný. Julie se mnou navázala oční kontakt. Bezhlasně naznačila slova Připrav se. Lehce jsem přikývnul. Nevěděl jsem, co nás čeká, ale nehodlal jsem ji zklamat. Nebyl jsem spoutaný, ale na každé ruce mi vysel federál. Prozatím jsem nekladl odpor, takže mě jen přidržovali, aby ze mě Frank směl jednoduchý boxovací pitel. Další voják stál u Julie, jeden u Grétchen a pokud jsem viděl dobře, u Tripa a Holy byly další tři. Všichni to byli dobře vycvičení a skvěle vyzbrojení federálové, čekající na sebe menší záminku, aby nás mohli zastřelit. Stuhli, jakmile uslyšeli střelbu z automatických zbraní před domem. Franks se tím směrem podíval a rukou sáhnul po bloku v pouzdře. Nevšiml si, jak mu bosou nohou kopu do rozkroku. Napálil jsem ho opravdu silně. Škoda, že tam měl brnění. Zapřel jsem se a využil hrubou sílu k tomu, abych oběma federály, co mě drželi, prásknul o sebe. Srazili se. Udeřil jsem loktem do čelisti prvního a druhému federálovi jsem zlomil nos rychlým levým direktem k zemi. V místnosti zavládl chaos. Agent klečící na Julii zakřičel bolestí a spadl. Franks na sobě nedal znát bolest a vrhl se na mě. Ostatní federálové sáhli po zbraních. Zbývalo nám pár vteřin života. Najednou se rozletěly dveře a dovnitř v kotrmelcích padli dva agenti. Za nimi vběhl Herbinger a zaútočil přímo na dva agenty stojící nad trypem a holy. Rychle zamířil před zvedající se hlavně jejich zbraní. V mžiku zkrátil vzdálenost, holýma rukama poslal oba agenty k zemi, odrazil ránu pažby posledního agenta, kterého pak popadl za postroj a vší silou jim mrštil o stěnu. Takhle rychlého člověka jsem v životě neviděl. Herbingerovo nadlidské představení odlákalo mou pozornost, a tak jsem si nevšiml, jak se Franks pohybuje. Dlaní mi zatlačil do obličeje a snažil se mě vyvést z rovnováhy. Ocnul si mě, pokryl si pravý bok a snažil se sáhnout po pistoli. Čas se zpomalil. Zbraň vyletla z pouzdra. Ne, ne, řval Majers. Franks se zastavil. Držel Glocka pevně a nízko. S prstem na spoušti mířil přímo na můj hrudník. Očima se zavrtával do mého pohledu. Kdybych se jakkoliv pohnul, zabil by mě. Julie stále ležela na zemi, ale dokázala se odkutálet pro zapálený plamenomet, kterým namířila na Majersovi nohy. Agent, kterého předtím srazila k zemi, ji teď tisknul pistoli k zádům. Herbinger stál nad omráčenými těly ostatních federálů agent u Gretchen se držel za nohu, kam dostal zásah jejím totemem. Bohužel už stačil vytasit G36 a mířil jim Gretchen na hlavu. Výrazy federálů nebyly kvůli kuklám vidět, ale představoval jsem si, že jsou stejně napjatí jako já. Kdyby se kdokoliv špatně pohnul, skončili bychom všichni s kůlkou v těle nebo by nás osmažil na palm. Byl to nejhorší mexický pad, jaký jsem kdy viděl. Do místnosti vešel další federál s rukama nad hlavou. Sem Haven byl hned za ním z hlavní pistole přiloženou k agentovu zátylku. Nikdy oni hnout, jinak to koupí, zařval jsem. Když uviděl naši složitou situaci, zarazil se, pokrčil rameny a vyplivl sliny plné žvíkacího tabáku. Aha, tak nic, vidím, že jsem o krok pozadu. V jeho hlase byly známky zklamání. Neplivej na podlahu, ty opice! křikla Julie. Sice byl barák spálený a rozstřílený, ale pořád byl její. Herbinger neměl v rukou žádnou zbraň, ale když všichni viděli jeho fyzické schopnosti, nikdo se do něj nechtěl navážet. Na podlaze leželo pět federálů a sténalo. Earl zařval směrem do chodby, ze které přišel. Majl. Jak si na tom? Hoďte sebou. Na cestě je asi stovka federálů a vypadají dost na sraně. Majer si, zvedni ten svůj zasranej telefon, rozkázal herbinger. Hned. Agent poslechl. Pomalu sáhnul do kapsy obleku, vytáhl telefon a zapnul jej. Okamžitě jsme všichni slyšeli otravnou písničku Take me out to the ball game. Tohle vyzvánění nesnáším. Řekl jsem a prohlížel si Frank v Glock. Já taky. Souhlasil, aniž by hnul brvou. Vypnul jsem ho, když jsme přistávali. Během zásahu se to moc nehodí. Řekl Myers na obranu a stiskl tlačítko příjmu hovoru. Tady je agent Myers. Ano, počkám. Agent zněl poněkud překvapeně. Ach, dobrý den, pane. Promiňte, omlouvám se. Ano, pane, ano, pane, ale to je obcházení posloupnosti velení. Slyšeli jsme polovinu rozhovoru. Majers vypadal neuvěřitelně klidně, když uvážím, že mu na nohy mířil plamenomet. Agent, který stál u Gretchen, vypadal trochu nervózně. Doufal jsem, že to nebude dlouho trvat. Ale, pane, ale, ale... My můžeme, ale... Ano, pane, rozumím. Počkali jsme, až rozhovor skončí. Rozumím. nashledanou pane. Složil telefon a vrátil jej do kapsy. Všichni odložit zbraně, zařval. Všichni odložit zbraně. Hlavně v plesovém sále začaly pozvolna klesat. Sem přestal tisknout si k 220 agentovi do zátylku. Julie uhasila plamen. Řekni to i chlapům venku, vyhrkl Majlo z chodby. Kouká se na mě velká černá helikoptéra. Majers promluvil do vysílačky: Nestřílet, všechny jednatky a zbraně. To je rozkaz. Uplynulo několik napjatých okamžiků, než všichni uposlechli. Franks tak učinil jako poslední. Pořád mi glokem mířil na srdce a řekl jenom: Jednoho dne tě stejně zabiju. Pomalu vložil pistoli zpátky do pouzdra. Někdy mi zavolej, odpověděl jsem. No že, jsem překvapený, řekl Majers. Vypadal neklidně a rozčileně. Pořád mi připomínal profesora, akorát mi teď připadal jako profesor, kterému zamítli definitivu. Je to mimo posloupnost valení, ale dobře víš, že nepůjdu proti vládě. Slyšel jsi dobře, řekl krátce Herbinger. Máme příměří, můžete o to vypadnout. Pro zatím, jakmile dostanu rozkazy od ředitele, bude vládní nařízení zrušeno. Pak vás nechám všechny pozavírat za útok na federální agenty a na pomáhání uprchlíkovi Řekl bych, že to bude trvat dyl než dva dny. V té době už bude svět zničený, nebo na tom nebude záležet. Ale teď máte svý rozkazy, řekl chladně Herbinger. Místo si můžete vzít. My se postaráme o místní zamoření. Řekneme vám, co víme. Vy nás necháte na pokoji. Zvláštní agent nad tím přemýšlel. Tahle představa se mu ani trochu nezamlouvala. Fajn. Prostě konstatoval Majers. Pak uvidíme, Erle. Přistoupil jsem k Juli, abych jí pomohl vstát. Vypadala otřeseně. Zranění se jí opět otevřelo, ale příliš nekrvácelo. Odstrčila mě stranou. Jsem v pohodě! Blbost! Pomůžu ti! Vzal jsem ji pod paží. Všem jednotkem. Nebezpečí je pryč, nestřílet, připravit ke stažení, rozkázal Majers do vysílačky. Federálové se věnovali zraněním. Pět mužů, které Herbinger napadlo, se zmítalo v bolestech a někteří snad měli dokonce přeražené kosti. Doufej, že si nezranil moc těžce, řekl Herbingerovi. Je mi jedno, za jak ho ti některý lidi mají, Erle. Osobně se postarám, aby ti byl zvláštní status odebrán a pak tě pošlo schnít do kriminálu. Moc se mi neublížil, řekl jednoduše Herbinger. Nevině rozpažil, avšak nedokázal zamaskovat svou predátorskou sebedůvěru. Dokázal beze zbraně proběhnout mezi skupinou ozbrojených a připravených mužů a omráčit je. Neměli mi stát v cestě, Vzpomněl jsem si, jak mě Herbinger zachránil před Darnem. Tehdy jsem předpokládal, že prostě použil nějaký profesionální lovecký trik, ale když jsem viděl, jak celkem snadno vyřídil federály, bylo mi jasné, že jde o něco jiného. Co je sakrazáč? řekl jsem tiše do Julii na ucha. Herbinger mě ale na druhém konce místnosti stejně slyšel a mrknul na mě. To je dlouho, řekla stroze. Erle, Grant zmizel, táta je mrtvej. Ne, řekl Herbinger a výraz ve tváři se mu pruce změnil. Co prdele, my muži žádného dalšího lovce na pozemku nenašli, řekl Myers. Nejspíš ho unesli. My Zazval zařval Herbinger. Grantův signál na GPS nevidím. Jeho vysílačka je buď rozbitá nebo vypnutá. Měl na sobě zbroj, že jo? Ano, byl na stráži, zakřičela Julie do chodby. Promiň, Julie, nic. Pomstíme ho, řekl jsem. Velký kovboj to myslel upřímně. Slibuju. Upřímnal soustrast. Je mi líto, ale marníme časem, konstatoval Majers. Musím vědět, kde je místo moci a potřebuju to vědět hned. Máte mi slova. Ať už tam ukrajiváte cokoliv, necháme to na pokoji. Dohodno to, řekl Herbinger. Julie je. Je to někde v jasným spotku v Mississippi, řekla dostichlá místnosti po vteřině váhání. Smutek musela odložit na později. Víte, kde to je? Ano, známe to, odpověděl zvláštní agent. Hnusná díra. Ale kde tam? Je to jedna obrovská bažina. Táta říkal, že je ukrytý. Přesné místo musíte zjistit od Vendiga. Nemožný, řekl Majers. To jsou akorát indiánské pověry. Nejsou, řekl Herbinger. Spadek je jeho. Máme dohodu. Fajn, postaráme se o to. Seber svých uligány a běžte si řešit řádění dalších nemrtvých, odcekl Majers. Přichystáme se na místě moci a pošlem prokletýho ke všem čertům. Je v tom háček, řekla Julie. Vendigo s váma mluvit nebude. V lesích můžete bloudit klidně ty dny. Víte, jak to ve spodku vypadá. Normální pravidla tam neplatějí. Nech mě hádat, řekl Majers. Pomalu vydechl a zjevně se snažil ovládnout vlastní vztek. Ta věc bude mluvit jenom s váma, co? Jenom se mnou, řekl Herbinger a v zápětí dodal s neskrývanou nechutí. Oh, vypadá to, že půjdeme s váma. Majer zaklel. Měl neuvěřitelný talent na vymýšlení neobvyklých vulgarit. A vypadá to, že budeme spolupracovat, řekl jsem vesele Franksovi. Tichý surovec jen přikývl, pohladil gloka a už se asi nemohl dočkat chvíle, kdy jej proti mně konečně použije. Je to tu, řekl jsem. Víme, kde prokletej bude. Zítra to skončí. Tak nebo onak. Už bylo na čase, řekl jsem. Grant byl jeden z nás. Ten zasranej bastard zaplatí. Velký kovboj nakopl štěrk. Jo, Dodal Milo tónem na jeho poměry dost zasmušilým. Měl nasazené noční vidění a neustále prohlížel okolí. Ve třech jsme stáli poblíž aut na potemělé příjezdové cestě k rodinnému domu Shekelfordu. Čekali jsme na ostatní. Grétchen ošetřovala tripa, který byl po policejní gumolečbě trochu potlučený. Holly sbírala vybavení. Herbinger s Julií stáli o 100 metrů dále a tiše rozmlouvali. Julie s ním zjevně potřebovala probrat pár věcí v soukromí. Federálové odjeli po Herbingerově nakládačce v poněkud horším stavu, než v jakém dorazili. Co myslíte, že s ním udělali? zeptal jsem se. Nelíbilo se mi, že o našem spolubojovníkovi mluvíme v minulém čase, ale realisticky vzato neexistovala moc velká naděje, že by byl pořád naživo. V denníku starého muže se psalo, že musí k použití svého zařízení obětovat lovce, řekl Majo. Řekl bych, že chudák Gren skončí jako oběť. Takhle bych cipnout nechtěl, souhlasil jsem. Musí ho održovat naživo až do úplňku, třeba je pořád naživo. Třeba, můžem v to doufat, dodal Majlo bez velké naděje v hlase. My se ostřílených lovců byly většinou ničivého charakteru, několiv záchraného. Vzhledem k tomu, že jsem předtím vyslechnul Grentovo přiznání lítosti, nahlížel jsem na ně jako na spřízněnou lidskou bytost a tak jsem jeho únos nemohl přejít jen tak. Ale jistá malá a ohavná část mé mysli ho teď nenáviděla víc než předtím, protože jsem jasně viděl, že si Julie bere jeho zmizení těžce k srdci. Z nějakého důvodu jsem žárlil na člověka, který byl s velkou pravděpodobností už mrtvý. Chvíli jsme seděli tiše. V dálce jsem viděl, že se Julie s herbinžrem hádají. Zkušený lovec se jí snažil co si vysvětlit, ale Julie vypadala dost rozčíleně. O čem se asi tak hádají? Řekl bych, že se ho ptá, jestli věděl, že je Susan Pírka. Odpověděl Milo a obrátil brýle pro noční vidění vzhůru. Nikdy mě nepřestane udivovat, kolik hvězd je skrze tuhle věc vidět. A věděl o tom? Nemám ponětí, odpověděl jsem. Jasný, nějaký podezření jsme měli. Byli tehdy lovitu píra a tělo se nikdy nenašlo. Řekl bych, že jsme nad tím všichni přemýšleli, ale prostě jsme to nepovažovali za reálný. Musíš pochopit, že jsme už milovali. Představa, že se někdo z nás dostal na druhou stranu, víš, to nám prostě nedělalo dobře. V dílně má motorovku se svým jménem, řekl nám veselé majlo. Kdyby mě někdy dostal nemrtvej, tak mě sní rozřešte na kusy. Je to dobrá pila. O tom nepochybuju, Milo. Bude mi ctí ti hlavu, řekl jsem. Pracoval jsem se zajímavými lidmi.